محطر مورد کو مولانا مبتی سراجدین سے اگداد دور ہے تفسیر قرآن چی پچاک بارہ آتان میں شروع شو را او پا ستر ایک ننان میں باندی سر ترسیدلی را دا دید ملایدو پا تیرسا تئی سنت کیسن این سیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان د دی مین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبايل البر ز ساوبها والقملذاطرها وهاارذاجلها والليينذا ييقشها قدر پسې شپږشتم په پا نزول کې ا په کریم کې یو نوې سورته کې الله فرض ذکر کوي دا کوي عقایدان جدا جدا دي نو لكنر اوس وګمای ورځ شپه هی جدا جدا دي دغه عقاید جدا جدا دي نظریات مختلف دي او زمیدار ته دی وسوسه زورت وي نور په ګاري واستغمای په کار وي او شپه بغالي چې دی آرام کوي ورځ بغاروي چې دی ګرځي زمیداره کوي اسمان په ګاري چې باران دي دنجوزمه په ګاری ځی کوروند کوي دا دی مهربان استایو کار لګانل چاغذائی که جمعکی گی او دارنگی اسمان پکار ده ده قرآن کتابه او چیوزاشه او کارو که در لاری دینه واش شمسه وزوها شاید ده نور او نرخاطه ده نوره والقمری ذاته لها او کله ده اسپکمه کلچوله جنور والنار عزاج الله عشاد رواز که لاج روخانكی مخلوقات والنار عزاج عشاء عشاد دستبه که لاج روخانكی مخلوقات والسمایه وما بناها عشاد دستمان او فره، عجو رق یا ما پماره دمانو اوا غزا ته چې جوړکړي اسمانلره ول ارض او شاید دوزمه کا وما تع او غړېدل دوزمه کې یا غزا ته چې جوړولې دوزمه کې لاره و نفس و ما زوا او شاده نفس او اواز چې برابر کړو لفظ لاره نو بیان کړه نیکه ایده او بد ایده ده بد او نیکه ایده ده یقینا کامیاب شاوځوکه چې پای کې کړه نفزه او یقینا نمراد شاوځوکه چې وی منډزان په نیکانو کې نیک نړوزان په نیکانو کې منډله لري موحد نړوزان موحد موحد کې په دروغه وقای خواب من دستا نعمرادشو حسو که چوی من دستان پا مواحدینو که زا اشعاط والایم زا رو کنیم غم راشی نزدو طریقه بیاده پیغمبر نیم بیا سالوختی چه پوخی ندهو گوله نده شون پا گواره را و تسن مواحدی بدبختا پا درمه که پروتی پا سالوختی که پروتوی حرام خورای کی پروتوی ته څنګه موحدی ورته خا به من دسته نمراد شاوګ چې ځان موندا په موحدینو کې موحد نه له ځان په زور موحد موحد کوي څنګه جوړو سمودانو سر کوشه خپل زره قال چې وليګه خپل بدباخه نویدو ته پیغمبر د الله زهره اوغله الله اس کا دیدے نو دروجن کو بده ہمیشہ سارے علیہ السلام نو پی پی کنے موخی یو کا سختیکڑی قطون تلی شیل باج راضی وفاقرو ها الله جمرڑا فدمدم علی ربون بذمیم فسوال نو نازل کرا پجو بن عذاب پس سبب دو گناہ بن عذاب فسوه نو برابر در عذاب پا ولا خاف و حقبه نیرگ اللہ دانجام دالاکت در دا مخلوقات نصورت شمس که تفرق زکر کرده به عقیده عقایدان شده شده دي بل بل دی بلبلدی نو لکن نور اصبغمه دوار یو شانده نوی روز اشبانه در برابر داره انجه ها قاعده جدا جدا جدا الرحمن الرحيم الذي إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما قد ذكر من صائم مصعد خطاف اننا اصفا بالتقوى صدق الفشنا فيرسلون اليسرى وما يضمن بكل من بكله وسغنا فكان يوصلون اليسرى وما يضمن عنهما اذا تردد ان علينا الودا وان لنا الاخره والاولى فانذر تقومون ترى الصالح اصباها الا الاسفل الذي كذبوا وتولوا وسيجنبون الا الذي اتيمن في زكا وما لا عنده من نعمه تجزا إلا ابتغاء وجه رب العلى ولسوف يرضى اعلیٰ پسی پنزول کی نعم پسورتون دو قرآن کریم کی دو نوی لائل کی تفرق زکر کئی دا عمال مختی سورت کی بلتون زکر کڑو دا عقیده نو لائل کی تفرق زکر کئی دا اعمال جدا جدا دینو روز اشپانه دا برابر نره وخځ نه برابر دا رنگي اعمال له سازودي جدا جدا دی ادو عمل مختلف دي اود عمل جو قبلی ايدونه پر شرط نه یو چې توحید د الله باندې ته چا کېده د دروس نه نه بیا نه اس ته اخیرات قبليږي او نه اس ته حج قبليږي نه اس ته زکات قبليږي نه اس ته شوی دي نه تیار شوی دي نه روزي شوی دي وصدقا وطقا وطقا وصدقا بلحسن او دویم شرب دار <coughs> عمل استا اغا رسم رواج نپاکوی چه رسم رواج یو شیف پاک نره قبولو اغا نقبولیگی لو اختر وزده یو <متحدث> صحابی خمیتی کرده چه لی اقپل حلاله کرا ویچه اقپل بگوخه اوکورو اقپلوان غریبان گواندیان بگوخوری لا موز نو شوی نچکل موز داختر وشو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی دا وانده شوی دا ایس سوابه نده دا سی خواقه شوی زکر اختر موز قربانی ده او تا دا ترمزنه ماخه کړې چاغه عمل چاغه کې سنت طریقه به جنشتي هغه یې ثواب یې نشته د عجلر عمل الکبلیجی چاغه کې طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخه پر روزه د نبی نوسلام طریقه دا قیصای ځان کړې شپې 2 لس بجې روزه ما ته نسوابی نمیلا ویگی پھی ضرور سب جوردت پیغمبر طریقه نوا عرفات دیره تا خطیده نسوابی ملا ویگی پشپیر غلط خیشی نسوابی نمیلا ویگی پش دیگه طریقه دی پیغمبر نشتی قیدیزدحی نتران بازار و من دویی نسوابی نمیلا ویگی صفحه و مروه که من دویی سوابی ملا ویگی آخر که طریقه و پیغمبر نشتی مجھ اکڑے دعا گانی غاری ثوابی ملائی گی لیکن سنا تو پسی ناز دے مصالب آنی کورو کچر گا تب آئی گی، گی چا گیا چاہی اگر یہ ثوابی نمیلائی گی زکر نمیلائی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود دے نے دے کرے نبی علیہ السلام سنا تو پسی دعا اور نا ویترو پسی دعا کرے نا ویترو پسی کرے لے نا سنا تو نکا کری نرادیو دی خیصو او نه خلفا اربعا اکره دی نا تابعین اکره دی نا تبعی تابعین اکره دی لیکن دیکھوی اصل کې یونی سنت اولی بدعات سنت حلالی شه دی معلوم دی او بدعات حرامی شه دی دی پلاری معلوم چاکره ارپت نی لگی او سنت حلالی شه دی پیغمبر کره پتے لگی واللہ لیزا یوشا او شاید دیشپاک کلی مخلوقات ونہار ایزا تجلل شاید دیرواز کلی جروخان کی مخلوقات وما خلقا زکر والنسا اواج پیدا کرد اللہ نروخزا یقینا عمل استاسده جدا جدا امام مختلف دی په زړه کله اچه چوار ک د پاره د الله ریاالیسټه نموذ نشته دګلاو نشته ازه روزو تخصیص نه دا درې مکوما د سروېکتی کوما برسی کوما دایجمیش پکوم وتا او تسلیک کول د نپاسان او بوزو جانتا اوار کلاسوک چشم توبی اکڑا زین بی پرواکڑا او تکزیب اکڑا توحید نپاسان او بوزو جاننامتا بو بوزو دلال جاننامتا لگه نکل ددن مال ددو کلاچ دی علاکت کیوا چه یقینان این آل این من منبانه ده بیان ده نگلاره او منبانه ده آخرت او دنیا سواب ده دنیا او ده آخرت ملک ده دنیا او ده آخرت پس یا روم تازو لارا دو او رلم بیو هون که نا نبتن نکی گاگه تم اگر بدباخ اگر بدباخ چه تقزیر کرو مخیارو لیو بیر تا باشی پلیزگار مال چیزان پاک کری و مالی هادنه این دومینه امتین توجه دا نشته دیوتان لرا پا اللہ بانی بدالو اللہ بانی بدال نشته اِلَّا اَبْتِغَا اَوَجْهِ رَبِّ الْعَلَى مَغَرْلَتُونَ دَا تَرَزَامَنْتِيَا دَا اللَّهِ او زرزه چی خوشحال بشی اللَّهِ پا اللہ بانی چی آئواز نشته کتوائی ما روشه کلا تر ماخاما نماخام میره بان دالا پاک زمان مثال خدا اغا مزدور ده چه مزدور را غده نسه با مال ازر روپه را او یو میاش بسته مزدوری کم نو چه کل ازر روپه مخی اغیست ده او بیا مزدوری که بیا دانه شویلی چه مال مزدوری را که مال را که نیک باید تا مخی اغیست ده زمانه من سو عبادت کره نو اغا عبادت عوض من مخی اغیست لا زقط لا راکرے خدا راکرے مال دولت الله راکرے بیا دل نه سوای تو جنت واری ها کہ جنت الله ورکر نفس خپل فضل بنو را گئی الا تقا وجرب الا لا مگر لټوناله برظام انت یا الله ولا سوف ارزا ازل جو خوشاله بشي <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآغى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهض أما الثائل فلا تنهض أما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى الله رفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب الى ربك بسم الله الرحمن د نخې لایل حال دومت شپه او زحا حال د پیغمبر دی وذحا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوسور زی وهیرانله نو مشرکین وی چربا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپښ وی نا. روز همیشه نه کله کله شپه راځي نوحي کله كالكالش بدر باني راشي او شباهم همشاني كالرواد رادي دين قتاة ده سلسلة ده وحي همشاني بارباني بيابالا رنعراولي بيابالا رنعراولي والزوها والليل اذا سجا شايد نورخاته والزوها والليل اذا سجا او شاید دشپا کلش پڑکی مخلوقات نیده پرنخلی تالر ربستا او نیده خبشوی او آخیرت ورد تالر د دنیا نا ولل آخیرتو خیرو لکا من الدنیا ما ود دعا که ربو کا نیده تالر ربستا او نیده خبشوی او اخرت بهتر ده لاله د دنیا نه ور به کی تعالاله رب استا ته به خوشاله شي ور به کی تعالاله رب نصرت بلاده لذر کی په دنیا کې ملګری به دی شي ته به خوشاله اظهار ده دین بوکیستا نتبه خوش آلشی یا ور باکی تالر ربستا لو منزل فا آخرت کی نتبه خوش آلشی علتبه خوش آلشی ایا نومنتی تالر یتیم علم یجد که یتیمان نومنتی تالر یتیم فعوا نو زیدر کرو تی یتیم نو عبدالمطالب ہو دا کفایت شروع کرو و وجد علم یجد کا یتیم آنو نو منتی اللہ تلر نو فعاوہ زیدر کرو نکو ہو دا آغا پرورش کولا بیا ابو طالب ہو لگی پرورش يتيب يسنغي فاضل تشتا الله كره فعوى يا أنو منتع تلر يتيم فعوى نزيدر كره تلر فجعل لك معوى فجعل لك معوى تذبا معوى شوكرو چستا تربية خوشي ووجد لك الغال زال لانا چه تانا پیجند حاق فادا نوی خودر تحاق تانا پیجند حاق نوی خودر تحاق یہ مانا ہے ده ووجده لانا من ته تارا زال دنبوات تبری مانا گئی من ته تارا یال جنبوات تا نه پيشند نبوات فحدا گايليها الله تعالی ته نبوت لار حضرت وقوله پیغمبر کړي ته يا مرایزا واواشارا کا زالنا او منته والله قوم استاب گمراه کي استاب قوم الله ته گمراه کي منته فحدا کا نلا ذل اله اذا در چارې ته به بیان وکي استا قوم الا مونته په گمراهي کې نه لا چلو خداله چې به ورو کې راوي ته يماله دا واوا شره عن الهجره ا مونته تعال الله نا خبره د هجرت ته ته په هجرت نه پوهیږي فعدا ک الىه الله د هجرت چل د مچینه مدینی ته یا مړې دا وا واچار کا سالانو مونته تعالل الله ناشيان هیرې ته هیرې ته هیڅ نه یادولې هیرې ته هیڅ نه یادولې فالا میا استاذ ګورو ګر وا او امنتو تعالل زالنا طلب کاون کی دو قبله تا تو قبله نا و معلوم فذاک دو قبله یادت هودلې الله وا وجلک زالنا امنتو تعالل الله ډېر متحایر ته ایران می جن ایمان کوئی دی خود بیان چل دل نه درته چبائن درس وګورم چې دی ایمان بیان کول غواړي خو یې بیان کول لرنی شم نو قران یې زلا ځر بیان دی مانو کا او دې لا قران وی لرنی ایمان بیانوم بیانو نه درځي چې ایمان بیانای او ری ایمان بیانوم ایمان بیانوم سیمان سی بیانې پیمان پی پختله پوریږي نه قران ذکر ایمان بیان کرے دیکھو اے ار دانہ صحابہ ایمان نو روز ایم قرآن مخ ایمان مخ کہ ذکر کرو قرآن روز ذکر کرو استغفر اللہ کوئی گنا پکھبرہ وا ایمان دار جو جا ایمان نے نذر قرآن ناز کی اخری مومن بیا قرآن ناز کی اخری مخ کہ قرآن لازکی ندور کره چه کلمه او آی نباق قرآن لازکی آخری دو مومین شان داره تاوه اله ایمان ندر آوره زغو پتامم چه مومینی تا بلا کل راری دا ایمان دا کل رازیستا ووجه لکزا اللہ نا منتیو تالر متحیر تا دیر حیران وی پا بیان دا ایمان نلا دا در کرو اللہ دل ہی داد در کرو سورت شورا لکھو گولے شورا سورت شورا دو پنزوسم آیت آل تا اللہ چتا متحایر وی وَقَذَلِكَ آُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ امْرِنَا مَا کُنْتَا تَدْرِ مَلْكِتَابُ وَلَا تنوه پویدون کې صده کتاب او صده ایمان نا نا نا ایمان باری نا پویدی نا متحیرو بیان دی ایمان دی ایمان بیان بسنگو کم ولا ایمان ولیکن جا اللہ نوران نا اللہ نور دلدر کرو قرآن نازل کرو اوز بیانو که دی ایمان دی قرآن پرانا دی اللہ پرانا بَيَانُكَ دِ إِمَانُ نُمَعَلَى إِذَا وَوَجَدَكَ مط... مُنْتِهُ تَلَى لَى اللَّهِ مُتَعَيِّرُ فَوَ بَيَانُ دِبْ مَنُزِي لَهِ نُهِدَى دِرْكَ لَى اللَّهِ قُرْآنِ دَلَى أَوْلِيَكَ بَلَى مَعَلَى وَوَجَدَكَ زَايًا فِي قَوْمِكَ زَال مَعَلَى زائر پخت القوم کی فعداء فعداء کئی لئے اللہ در تلار او بلا معنی ووجہ داکا او من تیو تالر اللہ محباً دل هدایہ مین کون کده هدایت زال کمانا دیمین ارازی من تیو تالر اللہ مین کون کده خوچل دلادرته نه فاداکه الیها الله درته الهایتو خو لا وا وجادک من تی و تعالی الله مین کونه کی د هیات ما لري شوی کتاب الیق زالین زالیمر دل... دلال د هدایت کلی نوی تی آری دلال ده هدایت لا و موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گناہ ہوا تا شاید بسی تاکل ازدکرو قرآن ها آری تبرا غلی پچپیل تا قرآن بدی ازدکو ایسی ناسی کتاب دلی که خدا ملی که دا ازداد تمیزی نیشتی گیره نوی کود پچلون اٹھای بایشوریو امی بیا لګ له دې پرېوخه بیا لګ وګدا کړ دا مفکر شو او تفیم القرآن وریکړه نتا وای کوم ځای ځکه کړو قرآن کور کې خدای راځي دکې استاد یو کوي چې استاد زوب دی چې چا نه سبق ویلې چې استاد یې نشته الکادو چل به استاد نشته کېږي استاذ قرانه او علم ازذکی او بیا بیا استاذ ازذکی چې بیا استاذ ازذکی دا چې خطا کیږي بیا چل نه ورتي لکیر کې فقیر یو ټکی ازذکه بس چې تعالځگی زالمانه گمراهولی دا غواړه زالې فاتحکی بس ارځگی هغه معنا وکړه اری انی کنت من الزالم معنا وای زو ته بوت بڑا گنا هوا سرزد هوا فلانه هوا تفکر دی هواه وَوَجَرَكَ ظَالَّنَا فهذا من تتالى لعائلًا فأغنى من تتالى لعائلًا غريبًا غريبًا يا عائلًا زو عيالٍ بچوم خاوًا فأغنى نبالترواح كريد مال فأغنى غناد زري تون غريب دلستن بمال بزرگی بہا کالاستا نا بسالا فاغ نا نا بے پرواکڑی دا مالا فاعمال یتیما فلا تکار هر کلا یتیم چلے نا تکار مکو تا یتیم وی اپا یتیم کار مکو واما سائلا فلا تنہار هر تپوس کون کی مراتا دا مسیلو تپوس اکڑ راتا نمکو داغه چا سوال کو رتنمو کو و ما سایلا فلا تنهار لیکن که جماعت کی زان لغواری چې مندارو مالاګه اری زان لغواری یا د جماعت په بانه غوای اری یو جماعت جوړونی یا د جماعت دیاري اری نصف لی و نصف لا اجا قوم لای کون اری نیم زماله د ایماندار جمع اجورگی ایماندار جمع اجورگی ایماندار کارخانہ اجورگی کو مرغوز کی اڑی رخی خلق کو دیاڑی لگے دلیا داخل ہوا جو کرے ٹول مرارم دے ایماندار جمع اجورگی ایماندار جمع اجورگی ایماندار جمع اجورگی یہ تقور کیو مڑے دو ٹانگے والو سادرتے ہو کس سادرتے ہو کس سادر زنکدم کی یہ سادرتے ہو تو ملک گمدا ہوئی ایماندار جمعہ جوڑگی تے خدایتور جوڑگی خدایتور نہیں جوڑگی جو تا کوڑ جوڑگی اجدی ہے اگلی تا چ قرآن منلی کول نہ لا دازو شرم ہمم وایو اجلاس روز و پار رہے انشاءاللہ سورج 5000 درس بہال تے شروع کروں آج تو شروع کروں دایو جی دی وای گنا سر تے تیاری کی اولہ درس بمشانومان شروع کرے یا پدغ زائی کے شروع کرے خداخوند مې دغه بار مولا جوړ کړو چې جوړی لاځه جوړ کي تیار کي اوه شورا کا اعلان فغنم فلا تنر ځان دې سوال دینه کي دې نه فخا ذکر کي یو سره جماعت کې نزدې سوال کي ناروا کي ناروا کي دلمو ورکو حتاي کې باځ وايي کې 200 ورکل 500 ورپسی ورکه چې ګناي کم شيسته بزرگ سوالو کی واه مسائل افلاتن ار ابلا ضرورت سوالونو مکو زکادینس کی راضی یو کسره رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وخته نو نبی علیہ السلام یې کول کی څهشته نجام را واغسته تنبل خرص کړه او نبی علیہ السلام یې ورګه کبر واغسته دا واغلا راړه او خرسو مزدوری وګه چې لاس اخته وګدي بیا سوالو چانم وکم مزدوری کو په مزدوری کې الله ډیر خراجوله تجارتو کې مزدوری وګه چا تلاش منی سا لاس چې کلاونه الله ته کلاوکه مخلوق ته یوزل دی کلاو کړه دوتہ نو حدیث کی رازی. سوال کل بیا وګوره کار خراب شي الله نه غواړه او زه نه حدت کې راځي چا چې سوال کول د مخلوق نه نو بیا دا دا پا دی تندی کی دی مری گی نا دی نمری گی دا دا سوال بنیاده تی همیشه هر کلا تپوز کونکی مرکا و اما بنعمتی ربی, ربی کا فاد دیسو نعمت در عصده چلی نبیانو که اللہ در بانی نعمت کری نبیان در نعمتو که اللہ در امال در کری نخب ورجو که الله جل جامی در پی د رواجو او کله علم د قران در کډن بیانو کا پټول مکو واما دلیما جربې کا حدیث هر کله رحمت دي ساره به کا سوره دین شرع زها په زی نزول کې او په سورتو د کریم کې سلوور نووي صورتی تسلیف ارکی اللہ پیغمبر تا عالم ناشرالکا صدراکا عالم ناشرالکا صدراکا ایا مونگا نو کلاو کری تالارا سنه استا سنه می نو کلاو کری و وزانان که ازراکا مونگا کس کرو دتانا بوش استا بوش می دار بانی چه ماتو بی ملا ایستا ملاو دی ماتو ووزان آن که ازراک بوج می کز کرا ایستا بوجون می کز کرا ووزان آن که ازراک بوجی پا انسان بانچی قرآن می پویگی او بوجی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری وحی لانوشوی اللہ وی می او کرو او بوجی نمزر نکوز نکوز نکوز او طول بوجی نکوز شو او بوجی چه ما توب کا ذکرہ کو منگا اچت کرو تالا را ذکر استا پو نبواتا تمی پیغمبر کری تمی پیغمبر کری سنگ استعشان می <مي> اوچد کرو یا ورفان علا کا ذکر آکو منگ اوچد کرو تالا را ذکر استع تو آخرت کی آخرت کی استع یا مطلب اذا منگ اوچد کرو تالا را ذکر استع استع ذکر می اوچد کرو ان تذکارا معی ازازو کرتو كل شيء يجب أن تغرسل يجب لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا الله ذلك تغمبر ذكره وشدكرو ورفعنا لك ذكرهك فإن ما العسر يسرانا إن ما العسر يسرانا يقينانا في التكلف دنيا سرى خير داد آخرات انما العسر يسرا یقین انا په تکلیف د دنیا زره خیر د اخرت دنیا کې د روزا وکړه نو یې وکړه ا قرآن دی وي ځان یې کارول نو خیر د اخرت کله الله به له ثواب درکې اجر بدلالر کې یقین انا په کوشش د دنیا زره خیر د اخرت یا سره د شدات او سره د تګلې افد خیره راحت تګلې په سیرات راځي سانه روزا ما غو پوری نما هم روزه ماته کړه مېش روزا اختر راوي روزه ماته کړه خوشالي نصیب شو حديث کې راځي لسه به فرہتا روزه دار د په ل دو خوشالي یو چې د روزه ماتي او برزاچی اختر راشي الله دے قبول کی خوشحالی بھی نو انہا مال حسری حسرہ قرآن دے زان دیو ننو ختم کی کنو خوشحالی دا ندادا بغیر د تکلیف نه خونکیا دا کنا لیک زان دیو کرو اس خوشحالی اللہ در کئی فانمال حسری حسرہ یقینا تکلیف سرن خوشحالی يقيناً تقليل سنة خشالي فإذا فرغت فانصاب كلاك تفارغ شوية فإذا فرغت من صلاة المكتوبة كلاك تفارغ شوية دفرز مزنان فانصاب إلى ربك في الدعاء نهدر الله في دعائك دلنا ندعه على جلاله نا د نور معنا کوي فایضا فرغ دفن زابو فایضا فرغ دفن زابو کله چې تفاريق شوې د فرایض نه فرض موږ دیو کړو نو فانسابو هر څو موږ دیو کړو ماشوټانه فانسابو نو ودریګه که عمل لاله تلہ شپې ودریګه کو مانه دا کلا چ تفارغ شويه د فرایضونه نو درګه قیام الله تل سپه پاسه دله عبادت وکه فایزا فرغت فنس کلا چ فارغ شويه د فرایضونه فنسه نو درګه قیام الله تل بن مسعود رضی الله عنه کوي چې کلا خارز موږ جوړ کړو ما سلطان نو درېګه قیامت فرض د الله د پر ورځېګه تعجود کو یا معライズ اذا ازا فرغتا اذا فرغتا من ادویک قالا ج فارغ شو د دشمننه دشمن سره جنگې دې شو فانصاب نو درېګه لپاره د ربیک ضرب بند دله بندګې ته ودریګ یمانا ک اذا فرغته من امر دنیاک د دنیا کان فارغ شې تجارت وکولې زمینداری وکولې نفان صاحب فی عمل اخرتک نو ودریګ عمل د اخرت دا اخرت عملو مو کنه یوازې دنیا خو نه و اخرت یا مالایا اذا فررته من بلاغ الرساله کلا چه فارق شوه د تبلیغ لا بیان دیو کړه تقریر دیو کړه نفع صاحب لجا دی اجوګه نو درګه د پانو د کتاب د دشمنه یا په تبلیغ نه خلاصيږي چه بیان دیو کړه ټوپک ګومره اغلی دشمن تمامو خامخ کويږي ازا فراغ تا کلا چه فراغ شویده بیان نه مسئله دو کرو بیان دو کرو سی روزا و سلوی خروزی لس روزی دوولا او زیواج پده نکیگی یو سلوی خروزی از معذکر که بوم تیره دشمن سر جنگی که بوم دانه چه بردش پا تسبو گردی نه نه تسبیح بومی استا قرآن بومی و توفق بومی قالوا لا أمريكاية كافر صورة ضرور شوية نتبه في تصبور أقول لي نا نا نا تبليغ ومكا اجهاد ومكا قتال ومكا كل أحكام دالله وماني دانشي من إبلاغ رسالة فان سب لجهاد عدوهك نودري کہ دباز جهاد دشمان فایجا فرغ تا دوا سنت پزیش دعا دیو کنه سنت چ دیو کنه دعا اوکه وای شابه زی شابه زی دیر خه کار دیو کرا ده پو جا مکی صورت دی و جواب هزی راغله سنت پزیش دعا اوکه دا لیکم زری ثابت کرا دا دل چل نوردی لکیر فقیر ده کنه پس پوئی گینه فایجا فرغ تا فان زاب فرغ شو وذلك ويل ربك فرغاب قلت طرفا رجوعا من <coughs> چه گدا معنای الله صلی الله علیه وسلم او خلفاء اربعه اگر بدی معنا نپیدو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بسند بسیدوان کولا او خلفاء اربعه نو کولا sahabat نو کولا کبه تابې ونو کوله او اچانه نکري نو که چا کوي نو وایو خو را تکه کده جنازي دعا چې دعا وکي الله مغفر ليهینا ومیتنا جندي مریض حاضر غائب واړلوې جنانا سرتول الله او باغي ابي السلامو ګرځي نو اندار دعا وکي و کما كلا مخې در تهيري کوي څه د دې سپویګینه د دې سویری الله ما فی لهینا فقطو باندې پویګي په عربی پویګینه ځان په وکه نه چې ما جنازه کې سویلو او کله کله لاوي ایماندار کینې چې دعا وکي نه ایماندارو سمله یې کینې ما او ری خو سمله ورته هله په ځای ما کینې دعا وکي ولکه پیغمبر او صحابان په ډېر خپویګي چې پیغبرو س اوغ نه کوی جناې پ خدا اصل کې هر ځای کې دا شغ که نه دا ډېر چلوري بل د چلوور شي یاره د ایماندارو د باران سواللوپئ او لکه باران په مونو سره کوئ منږ سره مړ او ته په باران ناخه شوي د هغه ددات پهطرقې سرهاج کوي سکوشي شي دزه چې دا چیزان چل جوړئ خدا طرف ګوري یا دا طرف ګوري اری خو موقه ملایږي چې باران غوړې نست ځغمز ولې نه ګي اجمد چې دعا ولې نه غواري خدای اجباری لدایي فایذا فرغ دفن زاب وایلا رب کی فرغاب خپل طرف ته رجوع کا اسمسکون ان تطويم ثم رد دراه واسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون فما يقذبك بعض بالدين اليس الله باحكم الخاتمين سوره تین مكي سوره دے برج پسې دے په سورتونو د قران کریم کې پینځه نوې او زول کې اتیشتهم إثبات تتوحيدك يا الله بالأدلاله <تصفيق> والتين والزيتون والتورسينين وعاذ البلد الأمين تين انذره زيتون قوانا تورسينين أغطوره چی جناب موسیٰ اسلام بانی وحشیو تورسینین غرر وحازل بلا دل امین دا کل امنوالا مکہ مکرمہ نا ذکر دا زائی عمراتنا اسیدون کے وقت تین دا اسلام زائی کے انزر دیرو او در انسان اسلام په ځای کې خو نه ډیرو د محمد اللہ اللہ علیہ وسلم مقاما اسلام اور بلد مکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دا موسی علیه السلام جوه یې شوي وا ا بلده امینو مقام مکرما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای نو واتینی و زيتون و وَحَازَلْ بَلَدِلْ عَمِينَ ذِكَرْ دَ مَاكَانْ أَمْرَاتَ نَمَكِينَ شَاید دن ذر یعنی مقام دو عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام تو گو رسول و قربان اکری بچہ سر قوم سر جگر اکری دا او پلار سر جنگی اولوی پیرخانوه لطوله ورکده خزا بچه پا زنگل که پریخده ده بچه پا چاره پا, پا مره بانی چاره راخ کرده اورت دنگلی دی وطنی پریخده ملمنو لمال ورکده ماو تا سکدی دی نکتو براغت سکو لمن سکو ود تین ود زیتون مقام دعی سال اسلام عيسٰ علیہ السلام چې دا د مور په غیږ کې وو نو ویلو اني عبد الله بیا په ټولو ژوند کې د دې بیانو د عيسٰ علیہ السلام ان الله و وربكم فابدوا هذا صراط مستقيم تر دې چې اجادر فضیگی نجات بکئی دجال بھائی وجنی اجاد بکئی دو کفار ونی بیٹھے و یزعل جزیہ جزیہ به ختم کی یا بجغڑے یا بجغڑے یا وسلامی ما تا ذکریہ واذل بلد لابینا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو گورا چہرہ ہر ز... جادہ مان خود نبیه اسلام تا من نو ملاوشه و آز البلد الامینه و التین و الزیتونه یا انذر تاو گوره حرس دا او تا نیس فایده چاوانه بسته زیتون تاو گوره جل پادی که زر و کار پوری استا یو ملگره لقران نده پادی شوه و التین و شاهد زارو یعنی <تصفح> مقام ده ابراهيم عليه السلام او شاهد خوانا یعنی مقام ده يشار السلام او شاهد تور پرغون کې مقام ده موسى عليه السلام او شاهد ده لكلمن والا مقام ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یَقینا بنګه پیدا کړ انسان لاره خوسته جوړ کې جوړه ډېر خسته دي د هر شي څت الله کا تکړه د او انسان څه ټوچت کړي ال بیا مونږه واپس کړل زلاره لاندې لاندې نه لاندې لاندې شو ځکه لا نغرا ہلا جمانہ را اعمال کو مطابق دستورات دیره پاره عاير بے حسابا پس شي درجن کر دالرا پس دن قیامت ائے نر اللہ احکام الحاکمین نو ور فیصلہ کمن کرے من شاہد من دی شہادت کو کہ اللہ احکام الحاکمین نصره تجسد التوحيد بهذه الذلات قال قلمسانال من على ققر أبرك الأقمر الذي يعلم من قلم علمد الإنسان معلم يعلم كل إن الإنسان لاقااءضها وطاللى إن إلى ربك طعا ريت الذيها عبد إ الناس وال لا ريت إن كان علىهداء أمر بالتقاء أري إن كذبوت واللا العالم يعلم بأن الله يض كللا لا إلا يينته لا نصفع بالناسقية نزول دونکي اول صورت ده دنه مخه قران نه نازل شو رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام ورته وی اقرا نبي عليه السلام دې ما ان بقارن ما څه فراو کړی اقرا نبي اي اقرا, اقرا بسم ربك رب ات مخه تیا ټول مخلوق کې انسان الله عزتمن کړي عجبه انسانانو کې عزتمن کېدل غواړي راشد الله کتاب ازدکا عزت چې عزتمن شي په مخلوقاتو کې او سورۃ کې الله ترغیب ور کوي قران ته اقرا ربک اوللا مد امر به کنه دัจذم از خونه وي امر لري او احناف امر وجوب په اړه چې سکرینه واغیره دی نو قران لو څل واه فرض دی موږ فرض نه قران ولی فرض نه وې ورب اقرا بسم ربک اوللا پنوندلا با خپل आवाज چې پیدا کړې پیدا کړې انسان لاره د ویلو شمع شو نا اقرا رب است عزت مند کی تعالا رب دی عزت مند ته به عزت مند کی الذي علمت القلام اوزا ته چتعليم ورکړو قاتيب لارا چولې کې په كلام قاتق الله چل خودره چ په كلام لیکل کو خولرين ځانته هغه چې دې نه پوي یقینا انسان دو سر کشا او وینی ازان استارب طرف دو تلالو او وینی اکس چه مانی کئی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم چکل مزکو او وینی تا قویده پا حلاتو او عمر په پا تقواسا را وینی تا انقذبا و تولا درخجن مخیوارو نپېږي یقیننا الله ویني چرینا کماندی نشې دې درا خوبر مونږ په سر کونځه سره سر کونډه دروځنه خطاکار سره نو دې دې راو بلې خپلم مجلسه مونږه حکم وکړو زباني نو لاره خبره ممننا تاتا او سجدو کو الله تاتا او ځان دې کړه الله تاتا الله تزه دې ځکا قدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وضوح فيها بإذن ربه من كل أمر السلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تتبعه البينة رسول من الله يطلس صحف المطهرة فيها ختم القيم وما تفطق الذين اوتوا الكتاب الا من بارما جاءتهم البينة وما هم رؤوا الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء او يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ولا تمشط البرية ان الذين امنوا من الصالحات ولاكم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن من بحر الانهار خالدين فيها رضي الله عن حزاني كريم الخطي يا ربك بسم الله الرحمن الرحيم سورة قدر عباس بسي قنزشتم ده پنزول عظمت ذكر كي دالله كتاب سمر عظيم الشان كتاب الله رأولي سفاغشبه كي قرآن نازل شويره ناغشبه لالله تم رعزت ور کرو ځدې درې وخت یا کالو د عبادت نه هغه بهته ورغزولې دزور مې شته د عبادت نه اپوکم مې شته غشپد هغه مې نه چې د من رحمت ورکو چا ول لا سروز د رحمت ورغزوري مزګې لا سروز د مغرته ورپښې لا سروز عيد کو من النار جانم نه ده بچې دو زريا نوازل تو فرض بدل کر فرض پا ویا و فرض بدل کرا دیش کی لازمت ہے اگر میش لازمت اللہ فسور کرے پڑھی ورکڑے چلا پڑھی میش کے قران عالی گلے ہو پدیش پہ کی اللہ قران عالی کرے ہو نگش را عزت مندش عطار عط رواق لیے اپنا ناقه الله را طولا معطره که نو چه آقه خوشبوی ساید پا زن لگه ناقه نبا سون را خوشبوی زی آقه اشبه تو مره ثبت ده نزول ده قرآن نو چه ده قرآن پا کم جبه ویلی شی او پا کم زای که ویلی شی او کم غگون سرا وریده شی او کوم زین که ده قرآن الفاظ و معانی پراته ده اقه به سون را عزت یقیناً منگا را لگره و قرآن پا شپا دا قدر کیه سپویی تا سده شپا دا قدر شپا دا قدر او جبراید علی السلام په دیش پا کی پا د دا اخبر راب دا کار نوی بچاو دا رازاب نوی بچاو پا مان. دا اشپادی تر خطیدون سارا پوری اگه اشپاد جرا در رمزان آخری اشپادا تا خوکی یو اشپادا تعین نه دا معلومان علامات دا حدیث که رازی چا غشپاد تیر شی نبیان روز رازی دا نور رنالی که تیزوالی لکه کمی دا علامات شتی و نور دانی چې بازشبی ما یې په اولیو ده اشبله قدر درس کته پراته خدای چې ته روغ پاده شي چې کوړه در باندې پری وترته ژوندۍ پاده شي او اکثر وړګا ډیر ونی په نه عبادت نه کوي اری په پیغمبر ډیر ونی هاری ما پیغمبر لیدل نه تاسو پیغمبر شمایل معلوم دی پیغمبر کوي د پیغمبر ویخته څنګه وو د پیغمبر بندون څنګه وو شمایل چې ته ویلې نه خوازي دیا حتا مطلا الفجر دای تر خطې دوه وشتو تر خطې دوه زره شیطان د پیغمبر په شکل بن راتلې نشي یقینا حدیث کراږي او کمز کم د پیغمبر سیرت سورت مبارک و تا تا معلومی کنه تیخو پیجنی انتا خواه سویلینی دی زندی پوکرنه دی چه دی پیغمبر مخ سنگو د پیغمبر لاس سنگو ویختی سنگو او سورت بینا مدنی سورت دی سورت طلاق پسی سلم دی منزول کې او دوکان سلم ها فسورت و قرآن کریم که صورت کې ذکر ذکر کوي الله او تخفيف او تمنن ذکر کوي الله احسان وکړو چې پیغمبر راولېګو او قران راولېګو ذکر کډړې نه وي او به نه مسلې به مرشي خبره به دنیا ژوند به ختميږي که قران نور علي ګلې پیغمبر نور علي ګلې ناخیرت ژوند تباشو الله احسان وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله او قران وی او علیه و آله جنلدی کافرو ذالک کتابنا او مشرکین بلی دنتی دشرنا حتا تا عمل بیان سراغی چراشت دتلیل سور پوری چه بیان نه راغلی مشرکین دشرک نه اورینا او بیان راش بیان بیا له مشرکین شرک لري دی پیغمبر دل له طرفه ولی کتابونه پاک پدې کې ذکر د جماعت مضبوطه شیا کو دال کایما پدې کې ذکر د جماعت مضبوطه و ما تفرق الهذین و الكتاب نو چنګونسي علي مګ پد تاغه چراغو دوت دلیل دي تا مر نوشه مګ ز دې چې دې بندګي ګده الله خالص کون کې الله الردین ی دې ولا پته وېد قائم کې موز غور کې زکات دال مضبوط یقینا اخره شو کفر کړه د ال کتاب نه هغه مشرکین نه پورت جانلم کې به همیشه به پای کې دې د بهتر د مخلوقات یا کنا خلک او عملو کوم مطابق د سونات د دې بهتر د مخلوقات بدره د دې د دې رازګه جنته نه بيدامې شوالې روانې بیلاندونه داوی نه رونه امشه بری پاج چمېشه خوشاله شو دلاله د نه خوشاله شو cardinal dat de palaچ čeري daxvi ارض زلزالها واخرجت الارض اتقارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك هو خالها يوم يضطر الناس اشدا لم يروا اعمالا فمن يعمل مثقال ذره خير يراه ومن يعمل مثقال ذره شر يراه بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضربت بالحمى فالتورى فحمى فالمذى تصبح فاصبر نبيل قعن فوسط نبيل جمعا ان الانسان لربيه كنود وين ولا ذلك لشاهد وين مولى حب الخير لشديد فلا يعلم اذا بعثنا ما في القبور وحصن ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ سوره زلزال مدنی سوره ده سوره نساء پس درنوی په نزول کې او سوره کے تفهیم ذکر کوي الله د اخرت عذاب زلزله تلو زلزال کله جوړه کولی شو زمکا پهړه کول سرا زلزله برازي ارضه خوځي او بازي به اصطالا اخبر بوجونا بوجونا برابار کی خزینی برابار کی اومنی برابار کی او بوا انسان سشو دی ازمکی لارا فضا غواق بیان بکی اخبر حالات ازمک با اخبر حال وای اللہ پما قرآن ویلو او پما زنا پما غلا کرو او پما جهال اژنو کبال وای دا ولی بیا نره پکاو حالا پدی واجه چرپستا حکم کوله ز میکیتا الله امر کړي کناځکا په دا واخو پری بوځي خلک مختلفو جدا جدا جو کولې جوړیتا اعمال دړي په چا چکری مقدار د زریني کی او به نیالا او چا چکری مقدار ذری زریبا ده او بوینی آقا که خکریدی او که بعد ارسه بوینی ارسه ده او مخامخ کیگی سورت آدیهات سوال اسم ده پا نزول زجر ذکر که او تخویف او ده انسان ده یو بیماری ذکر که انتعای محلک بیماری ده كامل ډاکټر چې وی اګادری خبرې کړي مریض ته وګورې معلوم کی اک شریو کې ټیسټونه وکړي نو مرز معلوم کی وېچای کې دا بيماري ده بیا نسخو ورته تجویز کړي دغ دواې خورا اбяه وای ددنې په ورو کا ګور دې خرابې شوې دي قانلې وای دې پالک دنوے پالوک اودا دوایی قران او مارز سیدا نو قران نو مرض خیر انسان انسان پر بیماری ولا گدلا اگر بیماری دے سوا ان الانسان لرب لکنود رب ناشکر شو ناشکری دا ان الانسان لربك لعود حدیث کی راضی نبی اسلام فرمائے دنیا کے زان دنیا میں مل چکے زانو